Пісня друга. Сон беотія або перелік кораблів. Інші богове безсмертні й мужі всі збройно комонні спали всю ніч, тільки Зевс не покоївся сном безтурботним. Він у своєму роздумував серці, як краще ахіла. Ушанувати, та близь кораблів більш понищить Ахею. От що душею своєю він визнав те за найкраще. Пагубний сон навести Агамемнону, сину Атрея. Отже, покликав його він і слово промовив крилате. Пагубний сне. Полинь до швидких кораблів ахіянських, та до намету війди Агамемнона, сина Атрея, і передай неодмінно все те, що тобі доручує. Як найретельніш до бою, скажи, хай готує ахеїв довговолосих, бо візьме він нині широкодорожнє місто троян. Про це між богів, що живуть на Олімпії, іншої думки немає. Усіх, бо до цього схилила, гера проханням своїм, на троян вже нещастя чигає. Так він промовив, і сон полетів по велінню покірний. От незабаром досяг він швидких кораблів ахиянських, і до Агамемнона, сина Атрея, війшов. У наметі спав собі той, і спокій навколо стиливсь божественний. Став він йому в головах, подібний до сина Нелея, Нестора-старця, якого над всіх шанував Агамемнон. Так уподібнений старцеві сон тоді мовив божистий. «Спиш ти!» А треє відважного коней в покірника сину. Не подобає так мужевій радному ніч спочивати. Судьби ж народу лежать на тобі, та інші турботи. Слухай уважно мене, відзевся я вісник до тебе. Він іздалябо тобою піклується і ласку являє.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 в серці затримай це, щоб не віддати щось забуттю, коли сон покине тебе найсолодший. Мови в цей відійшов, а Тріда самого лишивши. Повним ясних сподівань, яким не судилося збутись, Думав, що в той же день завоює. Прямове місто, муж нерозумний, Не знав він подій, що Зевс їх намислив. Вирішив, бо у жахливих побоїщах знову багато Зойків наслати нових і страждань на Троян і Ахеїв. Встав він от сну, А навколо ще голос лунав божественний. Зло же підвівся і сів, у м'який хітон одягнувшись, гарний, недавно пошитий, і плащ накинув широкий, пару красивих сандалій, до них підв'язав він могутніх, а через плечі срібно цвяхований меч перевісив, батьківське берло у руки узяв по вікни зотлінне і до швидких подавсь кораблів міднозбройних ахеїв.